Szól még egyszer végigolvasta az újság címoldalán közölt között cikket, majd hátradőlt a székén. Egy pincérnő lejtett el az asztala előtt, bájai elől-hátul jocskán kidomborult a költözékéből. Szól a koktélbárban üldögélt az ongorista mellett. Körülpillantott a zajos játékkaszinóba, majd tekintete az üzletvezetőn állapodott meg, aki a kártyaasztalok közül vizslatta a tömeget. Kényelmetlen érzése támadt. A homlokát ráncolva igyekezett megérteni az okát. A melós simán ment. A visszaút is eseménytelen volt. Washingtonba érve a kocsit egy bevásárlóközpont parkolójába hagyta, majd felszállt egy Atlantic Citybe induló buszra. Többször is meggyőződött róla, hogy nem követi senki. De hát akkor mi aggassza? A játékautomaták csörömpölése közepette, mind jobban elkomorodott. Elliot ragaszkodott a robbantáshoz. De Szó szóval tudta, hogy a munkát kevésbé drámai módon is el lehetett volna végezni. A hat ember, még a találkozó előtt minden feltűnés nélkül, természetes halállal is meghalhatott volna, más-más időpontban az ország egymástól távol eső részein. Szívroham, agyvérzés, öngyilkosság, közlekedési baleset, vagy bármely mások következtében. A beavatottak persze rájöttek volna az összefüggésre, és megértették volna, miről van szó, de nem vették volna nagy dobra a dolgot. Szól végül azt a következtetést vonta le, hogy éppen a figyelemfelkeltése volt az egyik cél. De miért? Szól ösztönösen írtózott az ötlettől. A szakma logikája a nyilvánosság elkerülését diktálta. Eliott mindig is a kifinomult megoldásokat szerette. Vajon mitől változott meg olyan hirtelen? Még valami zavarta. Jelenlegi tartózkodási helye Atlantic City. Minden munka elvégzése után valamely előre meghatározott, semleges helyre kellett mennie, ahol ebben az esetben egy Washingtoni sportcsarnok egyik szekrényében pénzt és további utasításokat talált. Ebből tudta meg, hol fog dekkolni az elkövetkezendő időben. Szól a hegyvidéket szerette leginkább, különösen Wyomingot és Kolorádot. És Eliot általában figyelembe vette kedvence vonzódását a visszavonulás megtervezésekor. – De hát hogy a fenébe küldhették most Atlantic City-be? – gondolta magába. Még sohasem járt itt. Írtózott a tömegtől. A sípályákon nyüzsgő sokaságot is, mint szükséges rosszat, csak kényszerűségből viselte el, hogy kedvelt időtöltésének hódolhasson. Itt azonban annyian a nyüzsögtek körülötte, mintha felbojdult mékasba tévedt volna. Valami nem stimmelt. Először robbantásra kap parancsot, aztán meg arra, hogy utazzék Atlantic city -be. Mintha szándékosan felrugnának minden szabályt. A ruletkerék kattogásáról szólnak idegességében viszketni kezdett a tenyere. Ott hagyta a koktélbát, és átment a kártyaasztalokhoz. Ki nem állhatta a tömeget, de a tornacsarnok öltöző szekrényében kétezer dollárt talált, és azt a parancsot, hogy kártyázzon nagy tételben. Hogy betartsa az utasítást, leült egy üres székre, és 500 dollárért kér zsetonokat. 25 dollárral szállt be a játékba. Két lapot kapott, királyt és dálmát. Az osztó nyert huszonegyel. Mocskos disznók! Harsogta az elnök. Öklével belecsapott a másik tenyerébe. Egy szemhúnyás sem aludt. Ez a hír jobban megviselte, mint a merénylet, amelyet nemrég kíséreltek meg ellene. Reszketett a kimerültségtől. A fájdalomtól és a dütől hirtelen megvénült az arca. Azt akarom, hogy kapják el a barátom gyilkosát, majd én megmutatom azoknak az aljasgaz embereknek. Az elnök hirtelen elhallgatott. Elődeitől eltérően tudta, mikor kell csöndben maradni. Amit nem mond ki, nem használható föl ellene. Eliot gondolkodott, vajon tudja az elnök, hogy az ovális szobában elhangzott beszélgetésekről nem csak egy hangfelvétel készül? A CIA igazgatója Eliot mellett ül. A KGB azonnal érintkezésbe lépett velünk. Határozottan tagadják, hogy bármi közük lenne az ügyhöz. – És persze, hogy tagadják – mondta az elnök. – De én hiszek nekik – vette vissza a hót az igazgató. – Túlságosan feltűnő akció volt, nem az ő stílusuk. – Épp ezt akarják elhitetni velünk. Megváltoztatták a taktikájukat, csak hogy félrevezessenek minket. – Elnézését kérem, elnök úr, de nekem más a véleményem – közölte a CIA főnöke. – Biztosíthatom róla, a szovjeteknek nem tetszik a közel-keleti politikánkba bekövetkezett váltás, hogy a zsidóktól az arabok felé fordulunk. A szovjetek mindig azzal számoltak, hogy mi Izrael pártján állunk. Itt tudták ellenünk hangolni az arabokat. Most pedig mi csináljuk ugyanazt, amit eddig ők? Ez kétségtelenül aggassa őket. – Logikus tehát, hogy megpróbálnak közbeavatkozni, jelentette ki az elnök. – Világos, hogy mi a szándékunk az arabokkal. Ha eltávolodunk Izraeltől, az arabok olcsóban adják el nekünk az olajat. A paradigma alapítvány azért jött létre, hogy leplezze az arabokkal folytatott tárgyalásainkat. Politikusok helyett üzletemberek lépnek kapcsolatba egymással. A paradigma alapítvány megsemmítsítése a tárgyalások végét jelenti. És persze fenyegetés, nehogy újat kezdjünk. Valóban észszerűnek tűnik, ismerte el az igazgató. Nagyon is észszerűnek. Az oroszok tudják, hogy őket fogjuk gyanúsítani. Ha közbe akartak volna avatkozni, eltüntették volna a nyomokat. Ügyesebbek lettek volna. Akkor hát ki a fene csinálta? Az FBI jelentése szerint Andrew egyik karját a ház romjaitól több mint másfél kilométer távolságra találták meg. Ezért valakinek fizetnie kell. Mondja meg, ki az? Kadafi? Castro? Nem hinném, válaszolt az igazgató. Mi csináltuk? szólt Elio. Az elnök úgy meredt Eliottra, mint akit főbe kollintottak. Mit csináltunk mi? Legalábbis közvetve. Az egyik emberünk volt. Természetesen nem kapott rá utasítást. Szívemből remélem, hogy nem. Véletlenül jöttünk rá, tette hozzá Eliot. Az igazgató, aki egyben Eliot főnöke is volt, felháborodva fordult felé. Ezt nekem nem mondta el. N nem volt rá alkalmam. Magam is csak a megbeszélés előtt értesültem róla. Már hónapok óta figyeljük ezt az embert. Több megbízást is elrontott, kiszámíthatatlanul viselkedett. Azt is fontulóra vettük, hogy menesszük. Három héttel a pokolgépes merénylet előtt nyoma veszett. Ma újra felbukkant. Sikerült rekonstruálnunk a mozgását. A robbanás idején a helyszín közelébe tartózkodott. Az elnök elsápadt. Folytassa! Szoros megfigyelés alatt tartjuk Atlantic city -be. Úgy látszik sok pénzhez jutott, nagy tétbe kártyázik és veszít. Hogy jutott a summához? kérdezte az elnök összekűkült szemmel. Zsidó. A Mossad is részt vett a kiképzésében. Az izraeliekkel harcolt a 73 októberi háborúban. Költséges passziói vannak, amelyekről le kellene mondania, ha menesszük. Úgy gondoljuk, az izraeliek fizettek neki, hogy álljon át hozzájuk. Na végre, ez logikusan hangzik, ismerte el kelletlenül az igazgató. Az elnökökől szorította a kezét. Be tudja bizonyítani? Van valami a kezünkben, amivel befűthetünk Tel vívnak. Beszélni fogok vele. Megvan a módja, hogy szóra bírjuk. És azután szoktunk a kettős ügynökökkel szebbe foganatosítani bizonyos eljárást? A körülményes megfogalmazást hallva Eliottban is felvetődött a gondolat, hogy az elnöknek esetleg tudomása van az ovális szobába készült hangfelvételek átmásolásáról. Eliott tapintatosan bólintott. – Javaslom, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket – mondta az elnök. – Tudom, hogy nincs különösebb jelentősége, de szeretném hallani az illető nevét. Amikor Szól kilépett a kaszinó étterméből, megpillantott egy embert a tömegben, aki hirtelen sarkon fordult és ellenkező irányba indult tovább. A férfinak hasított állam, és bajusza volt. Nem, ez nem lehet. Hátulról is ugyanaz a sovány, inas testalkat, Keskeny vál. Még a hajszínét és a frizuráját sem változtatta meg azóta. Ő az, akivel Baltimoreban találkozott, akivel együtt hajtotta végre az akciót. Szól izmai megfeszültek. Bizonyosan téved. Ha egy-egy munka befejeztével szétoszlott a csapat, a cég mindig gondosan ügyelte arra, hogy a résztvevők egymástól messzire kerüljenek. Biztonsági okokból a kommandó tagjai nem találkozhattak, és semmi módon nem léphettek kapcsolatba egymással. Akkor meg mit keres itt ez az ember? Nyugalom, mondta magában szól. Biztosan összetéveszted valakivel. Menj utána, és nézd meg alaposabban a fickót. Járja a dolog végére! A férfi igyekezett beleolvadni a tömegbe, áthaladt egy folyosón, majd benyitott egy ajtón. Szóval megkerült két nőt, miközben elrobogott a kattókó játék automaták sora mellett. Felidézte magában, honnan is vette észre a fickót. Éppen abban a pillanatban fordult meg, mint akinek hirtelen eszébe jutott valami. Talán vagy esetleg azért fordított olyan gyorsan hátat, mert nem akarta, hogy Szól felismerje. Szól kinyitotta az ajtót, és szélesre tárta. Néptelen, félhomályos színházteremben találta magát. A műsor csak órák múlva kezdődik. Üres asztalok, a színpad előtt leeresztett függöny. A függöny jobb széle megrezzent. Szól leszaladt a plüsssel bevont lépcsőkön. A legalsó asztaloktól fölugrott a színpad peremére. Kúszni kezdett a függöny jobb széle felé, közben átkozta magát, amiért a szobájába hagyta a pisztolyát. De hát nem volt más választása. Atlantic City-ben óriási feltűnést kelt, ha az ember egy automatával a hóna alatt mászkál. Bármilyen ügyesen leplezi, előbb-utóbb kiszúrják. A függöny már nem remegett. Szól megmerevedett, amikor tőle jobbra a nézőtéri asztalsor végénél kivágódott egy ajtó, amely fölött a kiáradt tábla világított. Egy pincér lépett be, összehajtogatott asztal terítőkkel a karján. A pincér hunyorogva nézett szóra, és kihúzta magát. Ide nem szabad bejönni! Ismét a vak véletlen, mint múltkor a takarítónő, aki meglepetésszerűen benyitott a szobába. Úristen! Szól villámgyorsan döntött, levetette magát a földre, és begördült a súlyos függöny alá. Hé! Hey! hallotta a pincér elfolytott kiáltását a függöny mögül. Szól nem törődött vele, tovább gördült, majd egy nagyméretű zongora mellett gugolásba szökkent. Az oldalról beszűrődő fényben a színpad megtelt árnyakkal, dobok, gitárok, mikrofon és kotta álványok árnyaival. Szól a jobboldali kulisszák felé mászott. A megdöntött paravánok közötti járatban talált egy asztalt székkel, egy fellépő ruhákkal teleaggatott fogast. A falon kapcsolótáblát és néhány emelőkart látott. Sehol senki. Itt ment át, kiáltotta a pincér a függönyön túlról. Szól a vészkiárat felé indult. Semmi sem vonhatta el a figyelmét, régóta megtanulta, hogy csak a lényegre koncentráljon. Ezért volt, mint mindig életben. Most is ez a képessége mentette meg. Ügyet sem vetett a függöny mögül felhangzó gyors léptek kopogására, miközben az ajtó gombjára tette a kezét. Valami mással volt elfoglalva. Ruhasuhogást hallott közvetlenül a háta mögött. ugrott. Egy kés pattant lecsörömpölve az ajtó fémlapjáról. egy árnyék vetődött rá a sarokban álló láda mögül, az egyetlen helyről, amelyet száncándékkal nem vizsgált meg tüzetesebben. Az ember nem menjen az ellensége elé, várja meg, amíg az kezdeményez. A szervezetében hirtelen szétáradó, nagy mennyiségű adrenalin kiéleszte az ösztöneit. Szól legugolt, a térdét előrehajlítva tartotta meg az egyensúlyát, és felkészült a támadás fogadására. A férfi lecsapott. Szól meglepetésére a tenyere élét használta fegyverként, ujjait fölfelé tartva, keze egyenesen előre lendült. Miután Szól maga is ismerte ezt a küzdőmodot, sikerült lefékeznie az ütést. Ezután saját tenyerének élével a szívtájégra célozva beszakította ellenfele bordáit. Csontok recsentek. A férfi felnyögött és hátra tántorodott. Szól a vállánál fogva átfordította a testet, és háttal kitámasztva az ajtó mögé húzta a férfit. Öt másodperc telt el. Miközben visszacsukta az ajtót, meglátott két pincért a színpadon. Beperdült egy folyosóra, amelynek mindkét oldalán ajtók nyíltak. A folyosó végén álló őr hátat fordított Szólnak. Éppen telefonált. Szól az ellenkező irányba vonszolta a sebesült férfit. Kinyitott egy ajtót, amely a lépcsőházba vezetett, de nem ment be rajta, inkább tovább sietett egy másikhoz, amelyen nagy vörös csillag vidított. Lenyomta a kilincset. Nem volt bezárva. Belépett az öltözőbe, ledobta a férfit és becsukta az ajtót. Bekattintotta az árat, majd azonnal védekező állásba lendült. De a szoba üres volt. Lélegzetét visszafolytva hallgatódzott. – Hé! – kiáltott az egyik pincér. Kiment valaki melletted? – Oda néz. a lépcsőházi ajtó! – kiabálta a másik. Szóval hallotta, hogy elrohannak mellette. A lábdobogás gyorsan távolodott. Lebámult a padron heverő férfira. Eszméletlen volt, alig lélegzett – Orrából és szájasarkából véres hapszivárgott. Az összezúzott bordák súlyos belső vérzést okoztak, amely hamarosan elárassza a szívet és a tüdőt. A halál beáltál csak percek voltak hátra. A bajuszos férfi. Vele beszélt Baltimoreban. Semmi kétség. Bizonyára idáig követett, gondolta szó. De hogyan? Szól semmit se vett észre egész úton. Vagyis a fickó remekül értette a dolgát. Túlságosan is. Amikor hirtelen sarkon fordult az étterem előtt, nem attól félt, hogy szól felismeri. Épp ellenkezőleg. Fel akarta kelteni szól érdeklődését, hogy maga után csalja valami nyugodt helyre, ahol kinírhat engem. De miért? Valami más is szavarta. A módszer. A késsel simán leszúrhatta volna, ha nem árésem. De ahogy neki jött, megfeszített tenyérrel, egyenesen a bordái közé célozva, ez a harcmotor egyedülálló. Csak az ismerheti, akit Izraelbe képeztek ki. A moszad, az izraeli titkos szolgálat. A világon a legjobb. Szól náluk tanult. A földön fekvő férfi útszintén. De miért akarnák? Profi merényzőn nem dolgozik egyedül. Itt valahol a közelben várakozik a halábrigát többi tagja. Kilépve az öltözőből körülnézett a folyosón. Az őr eltűnt. Miután új lenyomatai gondosan letörölt az ajtóról, ugyanazon az úton távozott, amelyiken jött. A színpadon és a függönyön át, keresztül az üres nézőtére. A kaszinóban a szokásos zsongás fogadta. Csörömpöltek a játékautómaták. Az órájára pillantott. Megszólalt a megafon, és egy recsegő hang Fatima hercegnőt hívta a telefonhoz. Ez volt a jelszó, amelyel a biztonsági szolgálat tagjait riadóztatták. Minden őrnek azonnal érintkezésbe kellett lépnie a központtal. Szól idekezett minden sietség nélkül kijutni a fényben úszó kaszinóból a tengerparti sétányra, és gyorsan hozzászoktatni a szemét az esti szürkülethez. A hűvös szellő belekapott a korláton áthajuló turisták ruhájába, akik a fehéren tajtékzó hullámokat bámulták. Ahogy a sétány kövezetén visszhangzó léptekkel elhaladt mellettük, Szól ismét az órájára pillantott. A vajuszos férfi most arra már biztosan meghalt. A melegház lámpáinak fénye visszaverődött az üvegfalakról. Szinte észre sem lehetett venni, hogy odakint éjszaka van. Eliott leföl sétált a tövek között, és élvezettel szívta be az aromás illatot, így próbálva figyelmét a rózsákra terelni. Különböző változatok, színek és formák milliárdjai, bonyolult érzékeny lelkek, Gondozások, ápolásuk teljes odaadást igényelt, akárcsak az általa irányított emberek, gondolta magába. Igen, mindig úgy véte emberei épp olyan szépek és érzékenyek, mint a rózsák. És töviseket is növesztenek. Ezért néha még a legsikerültebb példányokat is le kellett szakítani. Megállt az egyik bíborvörös színben pompázó rózsa mellett. Olyan volt, mintha vérbe mártották volna. Elragadó. Most azt a rózsát vette szemügyre, amelyről szólnak mesél Denverben. A kéket. Elkomorodva pillantott az órájára. Mindjárt éjfél. Odakint hűvös és száraz az áprilisi éjszaka. De az üvegház levegője meleg volt és párás. Eliott izzadt, mégis magán a fekete mellényét és zakóját. Elbigyeztette az ajkát. A homlokát ráncolta. Valami nem stimmel. Egy órával ezelőtt jelentették neki, hogy az akció kudarcot vallott. Szól életben maradt. Az osztag tagjai elszállították ugyan a halott merénylő holtestét, de sajnos csak azután került erre sor, hogy a városi rendfenntartó erők egyik emberre rátalált. Ezt a kínos mozzanatot nem szabad elhanyagolni. Nyugtalanságát csillapítandó Eliót azzal vidította föl magát, hogy elképezte Atlantic City ünnepelt énekes sztár vendégének döbben tarts amikor öltözőjébe lépve megpillantotta a padlón elterülő hullát. A sok gangsterfilm után, amelyben szerepelt, most az egyszer valóságos tapasztalatokat is szerezhetett. De hogyan kellene elintézni ezt a kínos incidens? jó jókedve azonnal elpárolgott, amikor meghallotta a telefon csöngését. A speciális készülék volt az. Zöld színe illett a környezetéhez. Mellette egy közönséges fekete telefont is elhelyeztek a palántázó asztalon. Az előbbinek a számát csak nagyon kevés ismerte. Eliott remélte, hogy az a bizonyos személy fog jelentkezni, akinek a hívását órák óta várja. Türelmetlensége ellenére hagyta, hogy a készülék egymás után háromszor kicsengjen. Megköszörülte a torkát és felemelte a kagylót. – Haló? Romulus, mondta egy izgatott hang. Fekete zászló! A férfi nehezen ejtette ki a szavakat, mintha kifulladt volna. Eliott biztos volt benne, hogy mind az üvegházat, mint pedig a telefonjait lehallgatják. Ezért ő és emberei előre megbeszélt kódokat használtak. Romulus Szol fedő neve volt. A fekete zászló azt jelentette, hogy vészhelyzet alakult ki. Leleplezték az ügynök rejtek helyét, és valaki meghalt az összetűzés során. – Add meg a számodat! – válaszolt Eliott. – Negyed órán belül visszahívlak. – Nem! – hördült felszól. Eliott beharapta az ajkát. – Akkor mondd meg, hogy csináljuk! – Mozognom kell, majd én visszahívom. – Egy pillanat! – felelte Eliott. Benyúlt a zakója zsebébe. Tollat és füzetet vett elő. Gyorsan leírta azt a számot, amelyet szól is tudott. – Kilenc, hat, hét, nyolc, hét, hat, 9, 9, 8, 8 Alá firkantotta egy általa biztonságosnak tartott fülkének a számát. 703, 338, 90, 22 Az alsó számot kivonta a felsőből. 264, 538 0966. A maradékot beolvasta Szolnak. Szolnak mindössze annyi volt a teendője, hogy a hallott számot kivonja az előre megadottból. 967, 876, 9988, ból, 264, 538, 0966. Maradt 703, 338, 9022. Így megkapta azt a telefonszámot, amelyet Eliot használni kívánt. 30 perc, mondta gyorsan szól. Eliott hallotta a kattanást, a vonal megszakadt lerakta a kagylót. Görcsösen igyekezett visszanyerni az ön uralmát. Az, hogy szól akarta visszahívni őt, és nem fordítva, váratlan, de nem kétségbe ejtő fejlemény. Bár, ha megtudta volna a számát, egyszerűen kideríthette volna a tartózkodási helyét, és oda küldhetett volna egy kommandót. Így viszont más kellett kitalálnia. Mereven bámulta a rózsákat, aztán bólintott, mert eszébe jutott a megoldás. Az órájára pillantott. Meglepte, hogy már tíz perc eltelt a szólal folytatott beszélgetés óta. De még mindig bőven maradt ideje arra, hogy elhajtson a közeli áruház előtti telefonfülkéhez, így évféltányban már senki se lesz a környéken, és gyorsan lebonyolítson egy hívást, amellyel előkészíti a csapdát. Egy perc alatt kiadja a szükséges utasításokat. Ezután pedig megvárja, hogy szól ismét jelentkezzék. Mégis miközben leoltotta a villanyt az üvegházba, némi bizonytalanság fogta el. Megállt a sötétben és arra gondolt. Szól annyira kiváló, hogy szinte sajnálja, amiért likvidálnia kell. De hát eljutnak sok kiváló embere volt. Egyel több vagy kevesebb. Igazán nem számít ahhoz képest, hogy mi forog kockán. Még valami nyugtalanította. Az, ahogyan szólnak, Atlantik Citybe sikerült elmenekülnie. Lehet, hogy szól még jobb, mint ami ennek Eliott ismeri. A tekecsarnok visszhangzott a goruló és a ledőlő bábuk zajától. Csak a pályák felét használták a játékosok. A bénák csapata fölényesen vezetett az első osztályú kutyaütők előtt. Szól egy forgószéken ült, hátát a büfépútnak támasztotta. Úgy tett, mint aki elmélyülten figyeli a játékot, de valójában a bejáratot tartotta szemmel. Ne maradj kinn az utcán, ott könnyen kiszúrhatnak. Válasz valami nyilvános helyett. Ott nem mászhatnak rád a zsaluk, lehetőleg olyat, ahol nagy a zsúfoltság, így könnyebben tudsz manőverezni. Mindig legyen a közeledbe ajtó, a személyzeti kiárat a pút mögött van. Iszik még egyet? kérdezte a pincérnő. Szól a gyűröttegyenruhát viselő fáradt nő felé fordult, aki a kávéval kínálta. Nem, köszönöm, most már biztosan nem fog jönni a barátom. A nő a tejadagoló automata fölött lévő órára nézett. – Lött perc múlva, zárunk. – Mennyivel tartozom? – Nyolcvan cent. – Szól egy dollárt adott. – Nem kérek vissza. Jobb lesz, ha felhívom, hogy meg tudja, mi van vele. – Ott a telefon – mutatott a nő a kuglikójókkal teli üvegtároló irányába. Bármilyen csügget is volt, igyekezett meggyőzően mosolyogni, miközben a készülékhez ment. Azt mondta Eliottnak, hogy harminc percen belül visszahívja. Pontosan a megadott időbe bedobott egy érmét az automatába, és a központot tácsázta. Bemondta az eljöttől kapott számot. Távolsági beszélgetést kért Virginiába. A telefonfülke valahol False Church környékén lehetett. Ott lakott Teliot. Fél óra kevés ahhoz, hogy messzebbre menjen. A központos közölte szólal, mennyibe fog kerülni három perc. Szól bedobta a pénzt, kattogást hallotta, hogy az érméket elnyerte az automata, majd beregő hangot. Eli gyorsan fölvette. Igen? Bár a hívást nem hallgatták le, a központosnak azért lett volna módja rá. Szól az egyezményes utasításokat használva gyorsan beszámolt a történtekről. Izraeli barátaink voltak, fejezte be mondandóját. Felismertem a stílusokat. Nem akarják, hogy tovább dolgozzam alapnak. Miért? Megkérdezem a szerkesztőt, valószínűleg adminisztrációs hiba történt. A legutolsó cikkemmel lehet kapcsolatban. Az egyik dokumentátor meg akarta akadályozni, hogy újabbat írjak. Talán azt hitte, hogy a konkurenciának dolgozó. Vagy esetleg ő dolgozott nekik. Meg lehet. Nagy a verseny a piacon, mondta Eliot. Késhajjra menő. Szakszervezeti véderemre le lesz szüksége. És egy szanatóriumi beutalóra. Egyetértek. Tudok is egy helyet, ahol kipihenheted magad. Élvonalbeli szakemberek üdülője. Remélem nincs messze innen. Későre jár. Gyalog, nem valami biztonságos ez a környék. A közelben van egy szálloda, folytatta Eliot, és rejtjelezve megadta a címet. Foglaltatok neked szobát. Természetesen nagyon aggódom érted, és mélységesen együtt érzek veled. Igyekszem kideríteni, miért óroltak meg rád. Előre is köszönöm. Tudtam, hogy számíthatok magára. – Erre valók az apák? – Szól visszalkasztotta a kagylót a helyére. Szemügyre vette a csarnok bejáratát. Újabb golyó gördült végig a pályán. Az ellenfél egyik játékosa fölnevetett. Az irodába vezető ajtó félig nyitva volt, oda bent egy férfi kattingatni kezdte a fali kapcsolókat. Kialudtak a fények. – Záróra! – kiáltotta a pincérnő. Szól keresztül pillantott a parkolóra nyíló ajtó üvegén. Az ívlámpák megvilágították a térség egy részét. Távolabb sötét árnyak imbolyogtak. Szónak nem maradt más választása. Borzongba vágott neki az útnak.